Я думаю, Дживсе, двадцять монет вам не завадять. Дякую вам, сер. Ми помовчали. Потім це рішення далося мені не без зусиль, але я змусив себе це зробити. Я розмотав кушак і простягнув його дживсу. Ви хочете, щоб я його випрасував, сер. Я останнє з гіркотою глянув на Малинову стрічку. Ця річ була мені дуже дорога. Ні. Сказав я. Заберіть його зовсім. Можете віддати нужденним і незаможним. Я його більше ніколи не одягну. Дуже дякую, сер, сказав Дживс. Розділ п'ятий. Удар по самолюбству вустерів. Все, що мені потрібно для щастя, це спокійне життя. Я не з тих, хто не знаходить собі місця або впадає у відчай якщо за день зі мною не трапиться чогось незвичайного. Мені чим тихіше, тим краще. Регулярне харчування, час від часу хороший мюзикл та кілька вірних друзів для спільного проведення часу про більше я не прошу. Ось чому ця подія, яка порушила розмірений плин мого життя, так неприємно на мене вплинула. Подивіться самі, я повернувся з Ровіль-Лебен, будучи впевненим, що відтепер ніщо не порушить мій спокій. Тітці Агаті, думав я тоді, знадобиться не менше року, щоб оговтатися після провалу з Хемінгвеями. А крім тітки Агати, дошкуляти мені більше нікому. Одним словом, майбутнє малювалося мені безхмарним, а небеса – блакитними. Я і уявити не міг, що... Втім, послухайте, що сталося, і скажіть, про яке спокійне життя може після цього йти мова. Раз на рік Дживс бере відпустку і вирушає на пару тижнів на море чи ще кудись, щоб відновити втрачені сили. Мені, звісно, нелегко обходитись без Дживса, але доводиться терпіти, і я терплю». До того ж, він зазвичай підшукує когось постійного, щоб цей хтось дбав про мене в його відсутність. Ось і цього разу настав час його відпустки, і Дживс на кухні давав на станови своєму заступнику. Мені знадобилася поштова марка, тож я вийшов з кімнати, щоб попросити її у Дживса. Двері на кухню він необачно залишив відчиненими, і ще в коридорі, на свій жах, я почув, як він каже. «Вам сподобається, містер Вустер. Дуже приємний і люб'язний молодий джентльмен, Але ось що стосується розуму. Умом він не відзначається. Його інтелектуальні ресурси вельми незначні. Ну, що ви на це скажете?» «Строго кажучи, я, мабуть, мав би увірватися на кухню і в недвозначних висловах сказати на хабі все, що про нього думаю». Але, боюся, ще не народилася людина, яка здатна недвозначно поставити на місце Дживса. Я особисто навіть не намагався. Я холодно і підкреслено ввічливо попросив подати мені капелюха і тростину і вирушив на вулицю. Але його слова як заноза засіли в пам'яті. Ми, вустери, не з тих, хто забуває. Точніше, ми легко забуваємо про призначені зустрічі, дні народження, забуваємо відправити листи і все таке, але не такі кричущі образи. Я йшов похмурий і в такому пригніченому стані завернув до бару пропустити чарку для підняття духу. На той момент мені просто необхідно було зміцнити силу волі ковтком спиртного. Попереду був обід із тіткою Агатою. Важке випробування. Можете мені повірити, навіть якщо, як я вважав після ровіль Лебен, вона буде поводити себе тихіше за мишеня. Я залпом осушив першу чарку, не поспішаючи смакував другу і відчув, як настрій у мене піднявся настільки, наскільки це можливо за таких обставин. Раптом із кутка хтось гукнув, і обернувшись, я побачив Бін Голітла, який захоплено їв величезний бутерброд із сиром. Привіт, сказав я. Скільки мене бачились? Де це ти пропадав? Мене не було в Лондоні, я жив за містом.